פרק כה ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה, לבני אסף והימן וידותון, הניבאים בכינורות, בנבלים ובמצלתיים, ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבודתם, לבני אסף, זכור ויוסף ונתניה, ואסראלה בני אסף, על יד אסף הניבא על ידי המלך. לידותון בני ידותון, גדליהו וצרי וישעיהו, חשביהו ומתתיהו, שישה. על ידי אביהם, ידותון בכינור, הניבא על חודות והלל לה'. להימן, בני הימן, בוקיהו, מתניהו, עוזיאל, שבואל וירימות, חנניה, חנני, אליעתה, גידלתי ורוממתי עזר, יושבקשה, מלותי, הותיר,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 ויהי מספרם עם אחיהם, מלומדי שיר לה' כל המבין, 288. ויפילו גורלות משמרת, לעומת כקטון כגדול, מבין עם תלמיד. ויצא הגורל הראשון, לאסף ליוסף. גדליהו השני, הוא ואחיו ובניו שנמסר. השלישי זקור, בניו ואחיו שנמסר. הרביעי ליצרי, בניו ואחיו, שנים עשר. החמישי, נתניהו, בניו ואחיו, שנים עשר. השישי, ווקיהו, בניו ואחיו, שנים עשר. השביעי, ישראלה, בניו ואחיו, שנים עשר. השמיני, ישעיהו, בניו ואחיו, שנים עשר. התשיעי, מתניהו, בניו ואחיו, שנים עשר. העשירי, שמעי, בניו ואחיו שנים עשר. השתי עשר, עזראל, בניו ואחיו שנים עשר. השנים עשר, לחשביה, בניו ואחיו שנים עשר. לשלושה עשר, שוב האל, בניו ואחיו שנים עשר. לארבע עשר, מתתיהו, בניו ואחיו שנים עשר. לחמישה עשר, לירמות, בניו לשישה עשר לחנניהו, בנה ואחיו, שנים עשר. לשבע עשר ליושבקשה, בנה ואחיו, שנים עשר. לשמונה עשר לחנני, בנה ואחיו, שנים עשר. לתשע עשר למלוטי, בנה ואחיו, שנים עשר. לעשרים לאלייתה, בנה ואחיו, שנים עשר. לאחד ועשרים להותיר, בנה ואחיו, שנים עשר. לשניים ועשרים, לגידלתי, בניו ואחיו, שנים עשר. לשלושה ועשרים, למחזיות, בניו ואחיו, שנים עשר. לארבעה ועשרים, לרוממתי עזר, בניו ואחיו, שנים עשר.